Ірена відновила скандинавський терор за день до смерті батька. Остання її смс була такою. «Моє тіло не упізнають в Японії». А може це був не терор? Може це був останній скрик в Йольви? Він упіймав на собі погляд пустки, порожнечі. І цей погляд був присудом.